«Бувай, снайперок!» І невідомий на тому кінці дроту поклав трубку на важелі. Я ще якийсь час тримав свою в руці, слухаючи довгі протяжні гудки. Касету знищив. А відеомагнітофон відніс у комісійний. На гроші тринцнув. Все одно вони від мене так просто не відстануть. І приготувався до відсічі. Кілька днів ходив, озираючись на всі боки. Все чекав, ось, ось хтось підійде. І підійшли. Я очікував, що не переговори зі мною пришлють кількох громил з прямокутними щелепами. А до мене в робочій нашій їдальні підсіла симпатична двадцятирічна жіночка. Перепитала прізвище і передала невеликий конверт. «Просили передати вам якісь люди. Он там, у машині», – показала за вікно. А я підійшов, виглянув. На стоянці машин не було. Озернувся. А жінки, яка вручила мені конверт, теж. Я вилаявся про себе і засунув конверт до кишені. «Якісь неприємності?» – запитав мене напарник, коли я повернувся за столик. А. Пусте, махнув я рукою, але апетит пропав. Відшукавши затишне місце за гаражами, я відкрив цупкого конверта. Дістав складеного вдвоє аркуша. Це був контракт на моє ім'я з товариством із обмеженою відповідальністю «Берже», яке наймало мене на роботу водієм строком на три роки з посадовим окладом у 900 тисяч купона карбонців щомісяця. На контракті не вистачало лише мого підпису. Якби ви вчинили на моєму місці? Викинути б контракта. Можливо, так і треба було зробити. Втім, не думаю, що це б мені допомогло. А людина я з характером авантюрним. Прекрасно розуміючи, що даремно ніхто гроші не платить, я вирішив усе ж подивитися, що буде далі. Адреса фірми Берже в контракті була, фірма розміщувалася на першому поверсі готелю Турист. Я підписав контракт і наступного ранку переступив поріг директорського кабінету. А, Микола Іванович, привітно зустрів мене директор. «Проходьте, сідайте. Будемо знайомі. Мене звуть Микола Феодосійович. Прізвище, вибачте, немилозвучне – Турок, але вже яке дали батьки. Мені вас наполегливо рекомендували ваші друзі. Мені водій потрібен. Я, правда, сам кермую, права вже десять років маю, але вирішили, матиму ще водія. Дуже вже гарні у вас рекомендації» говорив безупинно директор Берже. «Наша фірма виготовляє штампи, печатки, виконує поліграфічні замовлення, бланки робимо, візитки, книжки можемо. Колектив у нас невеликий і хороший, вам сподобається. Ось ключі від Вольво, машина на площадці перед готелем. Я сьогодні на своїй, так що, власне, займайтеся своїми справами. Зі мною домовлялися, аби я вас дуже не завантажував». І передайте вашим друзям, що ми завжди раді бути їм у нагоді. Поки він це говорив, мені стало ясно. Або ж його теж узяли за зябра, як і мене, і він виконує чиюсь волю, або ж майстерно розігрує ситуацію. У всякому разі я зрозумів розпитувати цього заляканого високого худорлявого чоловіка якого я, по думки, вже охрестив довгоносиком, немає сенсу. Треба чекати, що буде далі. Я взяв ключі і вийшов у двір готелю. На майданчику стояла кремового кольору новісінька автомашина Вольво. Я відкрив дверцята та... і сів за кермо. На сидінні праворуч знову лежав знайомої форми конверт. Цього разу заклеєний. Я розірвав його. На білому цупкому папері дуже гарними літерами було надруковано. Фірма Берже вітає вас, Миколе Івановичу. Ви зробили правильний вибір. У фірмі ваші обов'язки не будуть обтяжливі. Наша робота матиме інший характер. У машині ви знайдете ключі від камери схову на залізничному вокзалі. Візьмете там валізку з інструментом, і досьє на першого клієнта. Сподіваємося, робота не суперечитиме принципам, якими ви керувалися, коли розплачувалися за братові борги. Після роботи валізу і поверніть у камеру схову. Там же заберете у кейсі гонорар. І до наступного клієнта ви вільні. Вольво – ваша машина. Для операції використовуватимете жигулі, Ключі від них у бардачку. А саме авто на платній стоянці біля вокзалу. Номер 4587. Вважаємо повторювати вам про благополуччя вашої сім'ї, зайве. І їх, і вас триматиме на землі ваша успішна робота. Підпису не було. Я перечитав листа ще раз. І ще. Раптом на очах Літери стали бліднути, і за якусь хвилину-другу зникли геть. Я тримав у руках абсолютно незамазаний білосніжний папірець. Якусь мить я заціпеніло сидів за кермом. Тільки тепер збагнув, як міцно сиджу на гачку. Треба було щось робити, і я поїхав на вокзал. У валізу, яку я забрав із камери схову, були акуратно складені темно-зелений спортивний костюм, маск-халат, кросовки мого розміру, англійська гвинтівка з оптичним прицілом. Крім того, три пари тонких шкіряних пальчат, два газових пістолети з кількома обоймами, викидний ніж і комплект якихось ліків, наркотичних речовин і отрута як я пізніше довідався. «Нічого собі, джентльменський набір», – подумав я. І, недовго думаючи, відніс валізу назад, до камери схову. Досьє вирішив погортати. Тиждень Рогода збирав матеріали про Варлюка. Встиг злітати навіть у Сибір з вахтовиками. Він переконував тримка, що треба танцювати не лише від особи Зайченка, а і його ймовірної жертви. Коли розберемося, вбивав Зайченко сім'ю варлюків чи ні, тоді буде легше вийти на вбивцю чи вбивць Зайченка. Тренко цю точку зору не розділяв. Але, знаючи впертість рогоди, проти розробки його версії не заперечував. Тільки займися цим сам. Не забирай людей. І Рогода зайнявся. Сьогодні він мав інформувати про те, що довідався. Зібралися, як завжди, в кабінеті Тренка. «Слухаємо роботу по версії Рогоди», – сухо сказав Тренко. Рогода розкрив перед собою папку